din șoș. Duminica de astăzi, prima după Duminica Mare, se numește Duminica a tuturor Sfinților, așa cum știm și în calendar. Și de ce s-a rânduit o Duminică peste an a tuturor Sfinților? Pentru că mult mai mulți Sfinți au murit pentru Hristos sau au trăit viață îngerească pe pământ decât ei avem scriși în calendare. Mult mai mulți Sfinți mușeniși au fost tăiați pentru credința în Hristos, decât au rămas în aptele vechi. Mult mai mulți și au trăit în munți, în toate părțile lumii. Sunt pește și întrepături în necunoscuți de nimeni, care au răposat acolo ca niște îngeri, ca niște heruvini. Și nu sunt cunoscuți toți. Numai în Roma, unde au murit, se spune că 11 milioane de martiri, este locul unde a fost cel mai mare măcel împotriva creștinilor la Roma. Ei bine, nici într-un caz, nici măcar 3 milioane nu sunt trecuți în calendare, din numele lor, mult mai puțini, fiindcă pe unii u ucidea în masă sau îi băgea cu sute de la curalei leilor, în circul de acestea, cine mai știa numele lor și cine mai pomenea pătimirea lor. Dacă vă uitați în calendar la ultimele zile ale a lui Decembrie, la o din Nicomedia, unii alea, de azi, aproape de Ankara de azi, poate știți că n-a fost Turșia pe aici. Ei au venit peste ortodoși pentru păcatele ortodoxilor. Asia Mică a făcut parte din Imperiul Bizantin. Ei bine, în secolul III, Diocletian și Maximian, în anul 280 până la anul 300 d. Hristos, aveau mare mânie pe creștini. Și văzând că acolo s adună la biserică din Nicomidia, un oraș vechi, s au adunat multe lume la slujbă, a hotărât când s-au adunat mai mulți, bagați pe toți în biserică și în jurul bisericii, puniți lemnii uscate și da foc. Și a ars într-o noapte, se spune că circa 20.000 de mușeniști în biserica aceea, pentru că ei credeau în Hristos. Care era vina lor a mușenișilor? că ei cred în Hristos, că se închină Sfinții trăim, că poartă în inima lor pe Hristos și Sfânta acruș. Asta era în vina lor. Și toți aceștia sunt ușeniști, dar și nu în numele? Tână de aceea, astăzi, Sfinții Părinți au rândit o duminică închinată tuturor Sfinților Părinți, pe care noi nu-i cunoaștem. Iată o să vă dau un exemplu chiar mai din zilele noastre, care poate că nici n-ați auzit. Unii au mai citit pe uneava, dar alții n-au citit. Să vedeți că așa, acum, în zilele noastre, vor fi 30-40 de ani, poate 50 cel mult, când s-a petrecut un mare măcel în Rusia, ortodoxă. Și să nu spunem, ca să se știe, cine știe în numele acelora. Și anume, când a venit comunismul în Rusia și când așelui teren fără nume, ușizea în toate părțile și umplea pușcările de creștini și când au dus episcopii, mult puțin mulți, în Siberia, și turna iarna, iar a turna apă pe ei, până s-au făcut, stâncă de gheață. Și-au murit în gheață așa, dar se vedea pe gheață Sfinții îmbrăcați în odăljni. Și știe în numele doar? Dar mai mult decât atât, prin anul 1920, Comuniștii de atunci au hotărât să ucidă pe toți călugării, ori să se predea, să urmeze lor. Și au adunat pe toți călugării, Rusia, poate știți, a fost o țară de mare renume mondial ortodoxă, undeva prin, un prin orașul Ghorchi, unde a mai ajuns până pe acolo, era o mănăstire mare, numită Oranchi. Mănăstire Voivodală, acolo a stat și Dimitri Cantemir, care mai știți istoria, și acolo a și murit la rușii ortodoxi, de acum 300 de ani. Aici de războiul al doilea mondial, pe anul 1920, au adunat acolo toți călugării, care erau cei mai mulți în Rusia. Circa 11.000 de călugări. Și un închis în o gradă acelei mare de tot, orange se cheamă, și după o vreme a trimis, era și un episcop acolo, zic că ar fi fost și niște preuți, dar nu se știe în numele lor. Și a trimis de la conducere, Acolo este călăreț, se întrebe, vreți să colaborați cu noi sau rămâneți mai departe ortodox. Și cum sunt rușii ori foarte buni, ori nimic, au spus în șapun cu Episcopul, că noi suntem creștini, credem în Hristos și chiar dacă ne muriți, noi nu ne lepădăm de Hristos. Viniți, <sus> deci atunci i-au pus să-și sape șansurile și i-au înfușcat în timp de o lună de zile 11.000 de căruri. Și minunea asta a stat, a stat, a stat a descoperit în anul 1946, printr-o preot care a murit recent de la Hârlău, părintele Dimitrie Berjan, despre care noi am mai scris două cărți, care se cheamă Bucuriile Suferinței. Dacă nu le aveți, cumpărați-le, împrumutați-le și le că sunt scrise cu lacrimi de foc. Să vedeți cum a fost măsărit acești 11.000 de călugări. Ce erau ei din ovas? Credeam în Hristos. Ce mai făceau? Se rugau să vedea slavă lui Dumnezeu și au moartea decât să, să dea amânire păgânilor. Deci, vedeți, astea nu sunt nici un calendar Și Și cei ruși, cei de astăzi, tot amână și ei, tot acopără și ei și lor când s-a lor s-a întâmplat un așa în acel. Dar nu sunt ei vinovați. Păgânii din comuniști care nu erau ruși, să știți, se din altă parte, erau nici ei ei bine, cândva s-o ori pune și aceștia în calendar? Dar dacă nu s-o ori pune, sunt siguri scriși în calendarul cel ceresc. Acolo nu mai este uitare. Acolo nu ne trebuie și istorici ca să scrie istoria lumii. Acolo toți s-au scris. Și cei buni, și cei răi, și sfinții, și mucenicii, și cubioșii, și mamele care nasc, și cele care au totul se scrie. Vom vedea mâine când vom pleca dincolo cât e de înfricoșată judecatul dreptului judecător care știe toate. E și pe scurt, pentru ce s-a pus așa duminică? Duminica tuturor șfinților. Dar ce să mai vorbim de România? Numai aici, în jurul Sihășteii și a scritului Sihla, au trăit sute, poate mii de pustnici. Nu odată. În Până în secolul 14, 13, chiar din, înainte de Dragoș Vodă, aici a fost în zonă de pustnici, de Sihastrii. Tot pe valea asta a trăit și Sfântul Danil și Sehastru, până s-a mutat către Putna. Tot pe valea asta au trăit și Marea Șucuvioasă și Sfântă Teodora de la Sifla. Era vestită zona aceasta, crezi că numai ea era atucea. Atât au ajuns până la noi, dar mulți au fost, mulți, fără nume, nu-i mai nimeni. Tot aici, undeva mai între Sila și Sfântaia, este un loc nu se cheamă Chilinii lui Iosif. Acest Iosif a fost un sfânt. Și-și are mormântul în biserica Mănăstirii Varaticul. A fost în ultimii 20 de ani duhovmit la mai, la Durău și la Varatic. Și îngropat în biserică și ca să nu uit, noi le-am propus, acum se pregătește o nouă canonizare a Sfinților Români care au mai rămas uitați, dar despre care se știe ceva, printre care vor fi Sfântul Iosif acesta de la cheliile de aici de lângă Sihna, mormântul la Varatic, Sfântul Chiriac de la Bisericani, Sfântul Chiriac de la Tazlău, un Sfânt Simeon de la Mănăstirea Tungăraț și un alt cuvios de acolo Sfânt Amfilohii, un alt Sfânt Simeon a cărui moaște avește avea Ștefan cel Mare la Suceava în cetatea de scaun și se încheina la ele și ori de câte ori pleca la război făcea rugăciuni la Sfântului Moarte și tămâia și săruta cu lacrimi și cere ajutorul Sfântului Simeon ca să reușească în război. Și cu darul lui Dumnezeu, a rămas în istorie ca cel mai vițează și mai mare apărător al ortodoxiei. Cu ori toți aceștia sunt sfinți. Și au dat viața pentru credință, nu pentru parale, nu pentru mașină, nu pentru știu eu ce altceva avere. Nu, și au dat viața pentru credință, că dacă nu erau ei atunci, și niștii și turșii mai erau pe aici. că de la un timp, țigur, biectul domnului, slab, de frica sabiei, să mai și turcizează. Dar din mila Domnului, că știm noi din istorie, Două sau trei cazuri din Moldova s-au turcit, Feciori de domn. I-au dus acolo, sigur, la Istanbul, asta se cheamă Istanbul, Constantin. N-au și cu timpul i-au educat cumva și sau au turcit, să spune. Dar numai atât e în istoria neamului nostru, ce puțin în Moldova. Așa încât, iată, fraților pescuri, de voi, nevoie de o duminică a tuturor Sfinților, ca să-i pămâne și pe cei fără nume, și pe cei necunoscuți, și pe cei neștiuți, și pe cei care i-au ușit comuniștii pe cei care au ursit turșii, pe cei care i-au tăiat cu sabia, pe cei care au murit în peste și de pământului necunoscuți. Ne spune Părintele Cleova, care dimineața Domnului acum este la noi în Sfântul Altar aici, când zice, mai fratelor, când eram eu tânăr, îmbram cu odii spesii, la încolo zice, mereu găsăm cu un craniu, câte un cap de mort, era craniu de la un Sfânt. De din patru pietre, bate un pârâu, cine avea să fie altele acolo? Pusnici foarte multe așa, și între așa și Sfrihănstria, este vestit un loc unde se cheamă Râpa Lucăroi și unii se spune că nu-i puteai găsi pe pusnici. Ori unii să la ei, nimeni ei în altă parte, dar era un loc secret de taină, păstrat de Duhul Sfânt pentru mari pusnici, mari rugători. Deci și astăzi pomenim pe toți Sfinții. Cel mai mare Sfânt al lumii creștine, din totdeauna și în toate timpurile, și în veșii veși rămâne preasfânta născătoare de Dumnezeu. Bucuria creștinilor, mângâierea mamilor, protecția feșoarilor, alinarea și bucuria călugărilor. Maica Domnului stă de-a dreapta a preasfintei trăim. Deci mai ales femei și copiii să vă bucurați că aveți nu un rugător, ci o rugătoare cea mai mare a lumii înaintea tronului preasfintei trăinii. Apoi de-a stânga a preasfintei este Sfântul Ioan Botezătorul, al doilea după Maica Domnului, Apoi, în ordinea aceasta, vă arăt, ca să știți cum îi rânduiește Biserica, după ei urmează Sfinții Apostoli, apoi Sfinții prooroși, apoi Sfinții Mari ierari, a lumea și apărători ai Ortodoxiei, ca Sfântul Nicolae și Speridon, ca Sfinții ierari Vasilei Grigori și Ivan, ca toți s Sfinți când au zis de în înseamnă Metropolis sau Episcop, care și-au dat viața pentru credința ortodoxă. De Sfinții erau veni sfinții cu vioși, mari, sfinți care au trăit prin peștere și în munți ca Sfântul Antonii cel Mare, Sfântul Pahomii, Sfântul Paisii cel Mare, Sfântul Onufi cel Mare și atâția alți sfinți, până și la Sfântul Daniel Hastru, care îl numărăm între mari pustnici ai României. Dintre bărbați cel mai mari pustnici cunoscute în România, rămâne Sfântul Daniel Hastru, iar dintre cei mai sfinți, ora de la Sila. Doi sfinți moldoveni care rămân cu luna. Moldovii și a României. Sudul Danise, astfel duhovnicul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, cu sfatul căruia mergea la lupte și diruia și-a lungat lui peste hotare, ca să nu ne facă pe noi păgâni, iar Sfânta Teodora, cu lacrimile ei de Sfântă și Fecioară, aici în stâmbi și le a sfințit locul acesta și pădurile acestea și s-a făcut ca un sfânt, căci când se ruga, era înălțat așa în sus de la pământ. Iată aici deci, că și țara noastră românească dar milioanele de mușenici și de sfinți a dat și Moldova și țara noastră un număr nu mic de sfinți și cuvioși. Cum am spus în curând, să vor mai canoniza niște sfinți, dintre care va fi și Marele Mitropolit Venianui Costachii și alt Mitropolit Sfânt, Iosif Naniescu de la Iași, el era basarabian, avea cea mai mare virtute în Milostenia. Spune în viața lui că în fiii care zi nu veneau zășii, Sărașii avea ea și veneau să ia porția câte un bănuț, dacă câte îi bani, ca atunci era nu mai valoroși ca acum, și îi la rând și bătrânul sângurile împărțea. Și când un putea mai bolnav de la balcon, arunca și el banii așa peste popor și țărașii lua și îți dușea boda proste. Și când am plecat la Domnul acesta Sfânt Întropolit Iosif Naniescu, a plâns tot târgul ieșilor, cum se spunea atunci, în frunte cu țiganii, cu sărașii, cu cerșetori. Ești și vizfrat? Iată și ce-i Pe toți sfinții care îmi podovesc cerul, care stau înaintea tronului preasfinit de trăini, care se roagă pentru lume, care se roagă și pentru România. Cred că dacă sfinții nu s ar rugat și pentru România, și ne știi, și soarta am fi avut noi acum. Deja nu-i bună soarta care o avem. Că prea mult ne cei care l-au refinit pe Hristos și cei care îl refinește acum doua oară. Prea ne spune, măi, e prea bogată România asta, prea multe fobiști prea multe mănăstiri în România asta, prea multe cruci fac româniește, hai să le luăm făbicuțele, hai să le luăm și vacă cu lapte, hai să le luăm și pământul, cum se aude acum? dar lucrurile nu sunt glume, sunt realități și suntem bine informați și auzim și noi. Și ne doar inima că o țară așa de binecuvântată și creștină o vând unii la târg, la mezat, cum se spune. Dar noi cu rugăciunea sperăm că Dumnezeu ne va auze. Noi să ne rugăm, noi să ne smerim. Iar dacă totuși mai suferim, este pentru păcatele noastre. Așa încât, iubiți, frați, iată pe scurt importanța Duminicii de astăzi. Ne bucurăm că avem atâția simțe din România și atâtea milioane de Sfinți Mucenici din toate țările creștine de 2000 de ani. Dar spun Sfinții Părinți că la sfârșitul veacurilor, când va veni Antifrist, care se pare că e cam aproape, după toate semnele care îl înțelegem noi și le spun, bătrânii pusniști, mai sunt niște pusniști pe munt. Și tot spune, veți vedea. Anul 2000, după 2000, imediat veți vedea ce semne mari vor fi. Și, și știți, Evanghelia de la Matei, capitolul 24, în fi care sau și de la Luca, capitolul 21, știți în Fiii care Și acolo aflați mulți taine, zic. Îi spun bătrânii. Ei bine, noi știm un lucru că, la urmă, cum spun și Sfinții Părinți, care va fi un om necreștin, păgân, și va conduce 3 ani și jumătate lumea aceasta, Va face cei mai mulți sfinți de Deci va fi atunci o persecuție împotriva creștinilor, o tortură, o ușidere în masa oameni cum n-a mai fost de când din de lumea. Deci mă șeba ca pe timpul lui Diocletian, mă ca pe timpul împăraților romani, mă ca sub comunismul acesta din Siberia, care a înghițit nu știu câte milioane de în numai în Siberia. Este greu să-i E foarte greu. Numai Dumnezeu îi știe însă în Sfântul De aceea să-i Acum, la acest copas de duminică, amintiți-vă de sfinții noștri. Și dacă se poate, și dacă voi încercați să ne ajutorul și rugăciunea. Când ne merge rău, când suntem bolnavi, când nu ne înțelegem cu soția sau cu soțul, sau părinții, cu copii, când vine furtună și ploaie, sau îi de prea mare, sau apa ne e la mari sau cu tremur în nimai clatină, e semn că suntem păcătoși. Și să ne smerim și să străgăm ajutorul Sfinților începând cu Maica Domnului. Și nu ne vor lăsa. Să ne rugăm mai mult deci și Dumnezeu ne va milui mai mult. Apoi, cum am mai spus, contează foarte mult comportarea noastră în viața noastră. Sfinții se roagă toți pentru noi și pentru cei mai păcătoși. Dar nu la Dumnezeu le aude și la Sfinți rugăciunea. Căci atunci când, cum e și la noi, să ucid copii în masă, numai în România... Sunt aproape 2 milioane de copii pe an care se abortează. Noi știm de la statisticele secrete ale statului. Ne-am interesat pentru că trebuie să știm și noi unii merge în România. Sper rai sau spre iar? Ei, că am auzit că aproape 2 milioane de copii pe an se abortează, numai că sunt înregistrat, ne-am spăimântat și am început și noi să plângem că zicem, la atâtea ușidere de copii, nu poate să, fie să se roage sfinții pentru noi. Sau dacă se roagă sfințe pentru noi, nu le-a udit Tatăl Stați, voi vă rugați, dar eu știu ce în România. Nu cumva, din cauza tuturor păcate, ne mai dă Dumnezeu mâna străinilor, mâna necreștinilor, nu vedeți că conducerea toată se mai mult cu lumea catolică, mai mult cu alții, cu cei botezați, care i -i știți dumneavoastră, și pe ortodox, când zice de patriahul românii și teoptici patriahul, când zice de altcineva, prea ce sfințitul și, și prea nadu și prea cutare. Vedeți? Din trei cuvinte, nu va să nu prea simțit să așede. dar noi ne știm numai cât ne auzim ne dăm seama cine ne conduce. Asta e. Dar poate s-ar păcăi, sau poate Dumnezeu îi lasă așa pentru păcatele de noastre. Deci dacă vrem ca Sfinții să se roage pentru România, dacă vrem să ne meargă bine să fie în România, de mira Domne este acum plin de roade, așa spun lumea, că și câmpul e foarte frumos, este o minune a lui Dumnezeu, Înseamnă că Dumnezeu încă ne-a părăsit. Dar dacă vreau să ne neagă ce mai bine și să fie țara asta noastră, nu a păgânilor, nu a străinilor, nu a celor care fac comerț cu oameni și cu români, <coughs> să vă rugați mai mult. Nu mâna pe arme, mâna pe cruce, mâna pe sacastier, pe sfânta Absaltirii, și știți mai mult și vă rugați mai mult. Iar duminica nu lipsiți de la sfânta liturghie. Cea mai înaltă rugăciune care se face pe pământ și jertfă este... Sfânta Liturghie, care este o a doua a Domnului, o a răstinirii și a învierii Domnului, de pe Gorgota. Nu lițizi de la Sfânta Liturghie, zici măcar tatăl meu mereu, fă cruci dacă vrei mereu, zici Danny, iurește-mă mereu, Cântă cu biserica, cu părinții, cu poți, dar să stai în biserică. Nu ești prieten de biserică, stai în jurul bisericii. Ca acolo, în bate batem, tăi și te ce după cu ce vezi, nu cu arme, și cu ce -o meci, -i pe cei care îi fac nou rău și cu rugăciunea, știi cum fug de rugăciunii? de demnul! Crucea și rugăciunea și postul și dragostea noastră și unirea noastră ne va da nouă putere și Dumnezeu ne va ajuta! Nu uitați că spre 250 de mănăstiri mari și în România unde sunt niște că rugărați, mai cuți acolo, se roagă, trăiesc sunt viață curată, plâng, privegează, sunt frații dumneavoastră, sunt copii dumneavoastră! Fiți alături de ei! Iubiți mănăstirile! Iubiți preoții care vi-a dat Dumnezeu, trăiți în credințe curată, și frate, că atunci și Dumnezeu și Sfinții s-au rugat pentru noi. n au și spune Duhul Sfânt în gura psalmistului, iar miei foarte sunt cinstiți prietenii tăi Dumnezeule, foarte s-au mulțit numărul lor. Cine sunt prietenii lui Dumnezeu? Sfinții. Mamele sfinte, mucenicii, cuvioșii, pușnii din munți, toți și toate, toți care duc viața curată, sunt prietenii lui Dumnezeu. Deci să nu întreștăm pe prietenii lui Dumnezeu, să nu i-alungăm pe sfinți de la noi, că ei se roagă pentru noi, dar să fim și noi cât mai smeriți, mai curați, mai lăsăm petrecaniile, mai lăsăm lucrurile ce este lumești. Luați aminte! Bătânilor mă rezista dacă copiii nu mai rezistă, dacă nu într-o acum și va ajunge țara asta de izberește și va dispărea de pe harta lumii educație creștine și românească și istorică și ortodoxă să dăm copiilor noștri. Că dacă nu o să învățăm când ne-am treazi prin pe mongoli, în cor, și știți și voacă ăștia, nu prea au ei mari în de români. Dar noi să ne rugăm lui Dumnezeu, noi să fim legați de cruce și de biserică. De asemenea, poziții bărbi secte, toți ființii acestea, așa ne-au învățat, care avem noi în calendare, păstrează credința ortodoxă, Trăiește credința ortodoxă, Țâne-te legat de biserică lui Sfânta Cruce, cinsește Sfintele Icoane, ascultă de duhovnul pe care îl ai, al Sfinților Posturi, nu lipsește de la cele Sfinte și când nu știi întreabă pe preoți și că călumări și ți vă spune ce să faci. Numai așa putem rezista. Ei înșearge acum să vadă, nu cumva va sparge zidul Ortodoxiei. și să-i pe ei, nu de fac pe ei, de diavolii. Diavolii sunt chinuiesc pe ei, de ce atâtea în România? De ce atâtea cărugări? De ce atâtea mali? De ce atâtea biserici de plinântă? De ce? Ei duce să vă anuștigăm, să vedeți, vedeți vieți la noi? Nu! Sperăm că și Ortodoxia Rusă se va deștepta. Avem semne că și ei încep să se întoarcă de la demoni la Hristos. Ei bine, când toate se vor întoarce cu tării la Ortodoxie, și noi vom fi cu viața cât mai curată posibil. Și nu se vor mai uși de copii în țara românească. România e salvată. Nu e nevoie nici de guvern, nici de parlament. Dumnezeu direct de, de rezolvă. El este stăpân în și al pământului. Dar nu mai se merită. Iar dacă ne va merge tot mai rău de azi încolo, iesăm că noi suntem tot mai răi, tot mai păcătoși și nu mai merităm mila lui Dumnezeu. Iubiți frați, înainte de a încheia, Vă amintim că începând în seara aceasta se lasă sec, se începe postul Sfinților Apostoli, care durează până Duminica viitoare. Duminica de asta se cheamă Duminica tuturor Sfinților. Duminica viitoare este numită în calendarul noi Duminica Sfinților Români. Toți Sfinții români care avem în calendar sau care încă nu -i avem, vor fi prezuniți într-o Duminică, cum e cea de peste o săptămână. Iar în săptămâna aceasta a Sfinților Apostoli sunt 6-7 zile de post, care vă veți posti, care vă veți ruga, care vă veți care vă fi pregăti și vă da preoții dumneavoastră dezlegare, vă puteți, duminica viitoare, împărtăși. Care nu, o rămâna după alt post, cum e postul Sfintei Mării. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu pace și toți fiți din Cerții să se roage pentru noi toți. Amin.